За нею увійшов норман. Послухайте, ліві, не звертайте увагу на те, що вона бовкнула. Я просто у Звісно ж, я заплачу. Дурниці, ви не винні. Вона швидко заблимала очима, не дивлячись на нього. Поїду додому і перевдягнуся. Але ви повернетеся? Не знаю, навряд чи. Послухайте, ліві, їй на плечі лягли його гарячі долоні. Щось дивно обірвалося в неї усередині, немов вона вирвалася з чіпкого павутиння і… І знову почувся шум та гуркіт коліс. Все ж таки, поки вона була там, у матовому склі, щось пішло не так, як треба. Вже сутеніло, у вагоні засвітилися лампочки, але це не важливо. І, здається, болісне, щемке відчуття всередині помало відпускає. Норман потер пальцями очі. «Що трапилося?» – запитав він. «Просто все скінчилося», – сказала Ліві. «Якось зненацька». «Знаєш, ми вже під'їжджаємо до Нью-Хейвена, розгублено вимовив Норман. Він подивився на годинник і похитав головою. Ліві сказала з подивом: «Ти вилив коктейль на мене». «Що ж, так було і насправді?» «Насправді я твоя дружина». «Цього разу ти мав би облити Жоржету. Як дивно, правда?» Але вона все думала про те, як Норман пішов за нею, і як його долоні лягли їй на плечі. Вона здійняла на нього очі і сказала з жаркою гордістю, «Я не вийшла заміж». «Вірно, не вийшла. Але ось, значить, з ким ти всюди розгулювала, з диком Рейнхартом». «Так, може, ти за нього й заміж збиралася?» А ти ревнуєш? Норман не наче з До чого ревную? До шматка скла? Ні, звісно. Не думаю, щоб я вийшла заміж за дика. Знаєш, сказав Норман, шкода, що це так ненацькою обірвалося. Мені здається, щось мало б трапитись. Він затнувся, потім поволі доказав. У мене було таке відчуття, нібито я вважав би за краще виплеснути коктейль на кого завгодно, але тільки не на тебе, навіть на Жоржету. Я про неї і не думав. Ти мені, зрозуміло, не віриш. А може, й вірю. Ліві здійняла на нього очі. Я була дурна, нормане. Давай, давай жити нашим справжнім життям. Не треба гратися тим, що могло б трапитися, але так і не трапилось. Але він поривчисто взяв її руки в свої. «Ні, Ліві, ще тільки один раз, останній. Подивимося, що б ми робили от зараз, Ліві, в цю саму хвилину. Що було б з нами зараз, якби я одружився з Жоржетою?» Ліві стало мотрошно. «Не треба, Нормане». Їй згадалося, якими усмішливими очима і жадібним поглядом дивився він на неї, тримаючи в руці шейкер. А Жоржету, яка стояла тут же, Немовби ти не помічав. Ні, не хоче вона знати, що буде далі. Хай буде все, як зараз, в їхньому справжньому, такому гарному житті. Проїхали Ньюхейвен, Норман знову сказав Я хочу спробувати, Ліві. Ну, якщо тобі так хочеться. А про себе вона з озлобленням думала це неважливо, це нічого не змінить, нічого не може змінитися. Обома руками вона вчепилася за його руку вище за ліктя. Вона міцно стискала його руку, а сама думала, щоб нам там не привиділося, ніякі фокуси не ні віднімуть його в мене. «Заводьте знову свою машинку», – сказав Норман чоловічку навпроти. У жовтому світлі лампу все відбувалося якось повільніше. Помало прояснилося матове скло, нібито розсіялися хмари, гнані нечутним вітром. «Щось не так» сказав Норман. «Тут тільки ми двоє, в точності, як зараз». Він був правий. У вагоні потягу на передній лавці сиділи дві крихітні фігурки. Зображення поширювалося, зростало, вони злилися з ним. Голос Нормана затихав десь в долині. «Це той самий потяг», казав він, «і у вікні позаду така саме тріщина». У лівій голова померочилась від щастя, «Швидше б Нью-Йорк!» – сказала вона. «Залишилося менше години, кохана», – відповідав Норман. «Я буду тебе цілувати». Він поривчисто нахилився до неї, неначе не збирався чекати ані хвилини. «Не скажи ні, що ти, Нормане, люди дивляться!» Він відсунувся.